Biblioteca multimedia Maia Martin Iarna pe uliță. Autor: George Coșbuc. Anceput de ieri să cadă, cât un fulg. Acum a stat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 prin zăpadă fac mătănii, vrând, nevrând. Gură fac ca roata morii și de-a valma se pornesc, Cum prin gard se gâlcevesc gureșe când nori ploi vestesc. Cei mai mari, acum, din sfadă, stau pe-ncăierate puși. Cei mai mici, de foame duși, se scâncesc și plâng grămadă pe la uși.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 Vezi, de aceea ai încruntat și s-a vântă și se crede că-i bărbat. cade în brânci și se ridică, dând pe ceafă puțin el, toată luna unui miel, o căciulă mai voinică decât el. Și tot vine, tot înnoată, dar deodată, cu ochii, vii, stă pe loc să miteții. colo zgomotoasa gloată de copii. El de grabă în jur chitește vrunocol, că ce pierdut, dar copiii l-au văzut Toată ceata novolește pe trecut Uite-i mă căciula frate Mare cât o zi de post Aoleo ce urs mi-a fost Au sub dânsa șapte satea dăpost. Unii l au grăbit la vale Alții în glumă parte-i țin Uite-i fără pic de vin S-au jurat să îmbete în cale pe creștin. Vino o babă încet pe stradă, în cojocul rupt al ei și încins cu sfor de tei. Stă pe loc acum să vadă și ea cei. i rău bătrâna pentru micul barbăcot. Ați nebunit de tot, puiul mamii, dă tu mână să te scot.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 Baba și-a uitat în vățul. Bate, în jură, dă din mâini. Dracilor, sunteți păgâni, maica mea, să stai cu bățul ca la câini. Și cu bățul se învârtește ca să-și facă în jurocol, dar abia e locul gol și mulțimea năvălește iarăși, stol. Astfel, tabăra se duce lăloind în chip avan. Baba în mijloc, căpitan, scuipă în sân și face cruce de satan.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 Își piaptă năpletele de dragul Mariei și-a Mântuitorului Lucește pe ceruri o stea călătorului.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 Maya Martin